Я обернувся, так і не встигнувши нічого натиснути. Вірка гидливо нюхала упаковку. Дико схотілося накричати на неї, щоби з таким настроєм шурувала назад, спати, а не нудити тут. Але я стримався. Вона з ж пошбурила коробочку вершків у сміттєвий конвектор, продовжуючи буркотіти. Я казала, щоб ти не лишав їх на півдня на столі. А втім, це повторювалося щоранку. Вірка завжди прокидалася в поганому гуморі і найперше знаходила щось негативне, що зіпсувало її ранок. Наприклад, «Ну і погода», або «Пам'ятаєш, що тобі пора знайти роботу», або «Помив після себе ванну» і таке інше. Головне промовити це замість доброго ранку із кислою міною. «Чого на клавку?» кричав, «Краще б у сервіс нарешті заїхав». Клава, це вона так охрестила наш розумний будинок. Хоча у програмі жіночий голос називається, здається, Вікторія. Вірене почуття гумору своєрідний рудимент, це єдине, що в ній залишилося від дівчини, в яку я колись здуро закохався. Та й то вона давно вже не жартувала, а просто за звичкою проговорювала щось, що могло видатися смішним. Наприклад, дала дурне ім'я комп'ютеру але сама, певно, жодного разу з цього приводу і не всміхнулася. «Доброго ранку, Люба!» Я вимовив цю фразу фальшиво-солодко, підкреслюючи, що Віра могла б теж починати ранок з привітання. «І ти, будь здоровий!» Вона з виразом якоїсь огиди на обличчі рилася в хлібниці. І круасани закінчилися. Загалом її вічне ниття мало причини. І вірунчик часто називала їх вагомими. Вона страждала від мігрени. Сильний головний біль дошкуляв її щоранку і вщухав тільки після вживання якоїсь триптановмісної хімії. Слід пояснити, що зазвичай віра просинається ще без болю. Вона встає з певним перечуттям болю, про який каже, що голову давить зсередини. Насправді, саме пора випити пігулку, бо її мозок, вже ж кипить від сиротоніну. Але ж ні. Вірунчик вперто чекає години-дві, ненавидячи весь білий світ, аж поки нарешті в процес включається тричастий нерв, а відтак починається власний біль. От тоді вона ковтає пігулку. Я намагався пояснити їй людською мовою механізм нападу мігрені, але марно. Вірунчики далі мучать себе і мене, Ранковим очікуванням болю. Каже, що спершу повинна переконатися, чи буде напад, щоб не труїти себе зайвий раз хімії. Але я думаю, їй просто потрібні ці законні дві години ненависті до світу. Я почав був пояснювати щось про дзвінок, але зрозумів, що вона не слухає. Верунчик кивала, помішуючи мою каву і очікуючи, коли можна буде вставити слово. Я, замовк, не договоривши. Просто ти псих, Гілю, говори на голову, на комп'ютер кричиш, скоро нас із Ельзою кидатимешся. Це теж був жарт. Віра навіть ледь усміхалася, але не весело, а радше втомлено. Такі собі жартики з моралю. Мовляв, я, звісно, жартую, але ти собі знай. От як їй розповідати про надзвичайну віддаленість? щоб вона мені очі не витряпала. Я простягнув руку до голографічної панелі, що й досі висіла над стільницею. Одним недбалим рухом натиснув «Вилучити» і закрив її. Ласкаво просимо в реальність. Вірунчик поставила п'ятку на сидіння ельпуфа, Пуфа, підігнувши коліно до самого підборіддя, і ковтнула. Відразливо скривилася усім своїм виглядом, показуючи, яка неприємна їй кава без вершків. Такий у неї характер. Я б, скажімо, або не пив, або насолоджувався тим, що є. Вона питиме, кривлячись і пересмикуючи плечима, зі справжньою невдаваною відразою. Надже віра глибоко в цьому переконана. Життя – лайно. І до пігулки, і після – і в ті дивовижні дні, коли голова не боліла теж. Як голова? спитав я, сам не розуміючи, чого хочу більше. Нормальної ранкової розмови, ні про що чи приводу для добрячої сварки. Приголомшливо запитувати про голову в того, хто щоранку здихає від мігрені. Плюс тих ропів півночі, як кінь. Ельзі щось снилося, і вона плакала разів 10. Тож я задрімала тільки під ранок. Але ти саме вирішив прокричати на клаву. І ось я тут п'ю цю гівняну каву без вершків. Треба знати Вірку, щоб зрозуміти, вона майже не збиралася мені чимось дорікати. Це була чілком, цілком чесна відповідь на запитання, як справи, у її стилі. Але в мене всередині все клекотіло від роздратування. Ну, очевидно, це і є та межа, за якою розпадаються шлюби. Слово «розлучення» досі видавалося мені не кошмаром, але спадало на думку чим раз частіше. Глибоко вдихнув. Намагався згадати, якою красивою вона видалася мені, коли побачив її вперше. Я підійшов до віри і нахилився, щоб поцілувати в щоку. Вона гідливо зморщилася, не повернувшись у мій бік. Я випростався, почувався по-дурному. Вірунчику, я тебе люблю. Угу. Вона зосереджено й бредливо цмулила каву. Мою каву. Віру. Промовив неголосно, але досить різко. І замовк, добираючи слова. Збираючись сказати, як стомився чути її угу у відповідь на своє люблю. Як боляче, коли близька людина тебе навіть не обіймає. Але віра, відчувши, що я закипаю, просто відмахнулася від мене рукою, презирливо буркнувши своє протяжне «Ой!». І я передумав скандалити. У мене сьогодні три співбесіди. Якнайбуденніше, нагадав я їй. Щастить тобі, хоч людей побачиш, а я тут скоро витиму снутьги. Я швидко пішов у ванну, Продовжуючи злитися на неї і на себе. Я вічно понура жаба, її настільки на мене начхати, що навіть свариться лише тоді, коли сама вирішить. Йдучи, повернувся в нашу спальню і люто швергнув її капці, що й далі лежали посеред кімнати.